Изцеленията на Христа Изцеленията, извършени от Христа, играят важна роля в Евангелието на Лука. В древността лекарите са си служили с магнетичните сили на природата за лекуване. И Лука, като гръцки лекар, е познавал това изкуство. Лекарът е бил, така да се каже, акумулатор на силите на природата и чрез тях извършвал лекуването на различните болести. Следователно, новото и чудното в изцелителните деяния на Христа не е било в това, че Той е изцелявал, но как е изцелявал. Често се казва от Него излезе голяма сила и целият народ се стараеше да се допре до Него, защото сила излизаше от Него и изцеляваше болни. 6 глава 19 стих понякога тази сила се нарича по-точно сила на Господа. Така, например, казано е И сила от Господа без него да изцелява. Пета глава, 17 стих Но в случая Господ не е едно същество, което пристъпва към човека отвън, но това е неговата висша сила на духа, неговата вътрешна, божествена сила, Христос е излъчвал силите на духа и чрез това е укрепвал силите на духа в човека, който от своя страна е укрепвал тялото. Предхристиянските методи за лечение, като се започне от Египет и се мине през Индия до Гърция, са били методи, които са се служили с несъзнателното в човека, и са въздействали направо върху тялото на човека. Опадъчните остатъци от старите начини на лечение днес отново възникват в така наречената хипнотична медицина и във всякакъв вид атавистични старинни течения на лекуване. Христос е лекувал със силата на духа, като е въздействал върху духа, върху аза на болния човек. Именно на онова място, където става дума за силата на Господа, като източник на изцеляване, ни пренасе към изцелението на схванатия от подагра, което започва преди всичко с вътрешно изцеление, прощение на греховете, при което вътрешното изцеление е резултат на засиленото укрепнало влияние на духа в човека. Накрая Христос говори на схванатия като един, който е бил изцелен, благодарение на това, че неговата вяра, неговата вътрешна божествена сила е тази, която му е помогнала. Можем да кажем, че за разлика от лунните изцеления на предхристиянските времена, изцеленията, извършени от Христос, са слънчеви изцеления. Изцеления чрез озаряващите духа, на човека слънчеви духовни сили И когато се казва, че Христос е изцелявал в съботен ден денят на Сатурн чието сили са сцепеняващи и отнемащи живот на тях Христос противопоставя лечителните и животворни сили на слънцето което е сам Той